سبيل الدموع سبيل مريح تنا سديا فصحني كي تستريح وامسح دمعا عن مني امريح يداك بالهدوء و احضني بقلبي سبيل الدموع سبيل مريح تنه ادايا صاحي كي تستريح وبصن دعاء الخفي الصالح يا ساك الفضل الرحيم الفسيح سبيلمو عسبيلمو ريح تنه ادايا صاحي كي تستريح وما من دعاء في الخفي الصريح يا ساك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب الجروح ويبرأ جروح الكاسير الجارح وينشط ذاك المستقيم العلي وقد كان بي الثقميد هارن طري تقال العسار العظام به ويا ود الهوى ككبش الذبي بذك ساري روج انصابي توسر توسع ساري روج انصابي تعبيدت مو عايش بيرمريح تنا ادايا صاحكاي تستدير وطس الدعاء الخفي الصاري يا ساك الفضل الرحيم الفسيح سديد الدوم عايش بينه ودي تنا هدا يا صاحبي تستريح ووسط الدعاء الخفي الصريح يا ساك الفضل الرحيم الفسيح تَنَحَّى يا حُزنُ وَهجُر فؤاداً تَوَكَّل بجدٍّ بِعَزْمٍ فَصِيحٍ فَإِنّي عَلِمْتُ بِأَنَّكَ نَجْوَى وَلُبْسُ خَبِيثٍ مُضِلٍّ قَابِي تَبَخْتَرْتَ رَجْلَ بِصَوْتٍ وَخَيْلٍ فما لك في الفرض درب صحيح الى الله عدنا وبالله نعدنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سيبين الدوم عيش سبيل مريح تانا ادع يا صحي كي تستريح و موسم دعاء الخفي الصالح يا ساعد الفضاء الرحيب الفسيح سديدتمه عيش سبيل مريح تنى تنهدى يا صحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيم في فسيع سبيرم نموى سبيلم مريح تنا ادايا صاحكى تستريح وبوصنعا بالخفي الصريح يا ساعة الفضل الروح في الفسيح فبالله كم تستطيب القروف ويا دراوج روح الكسير الجريح وينشط ذاك المستقيم العليل وقد كان بالثقم دهرا طارئ تقال العسار العظام به ويا ود الهواء ككبش ذبي اذكر الالهي تطيب الحياه لو صار الرعسار روج هل صبي توسر توسعسار رج هل صبي سبيلو موي سبيلو مريح تنه ادايا صاحكاي تستدير وبوسط الدعاء الخفي الصريح يا شاك الفضل والرحيم الغفير سبيذتم عايش بينه مدير تنا هدايا صاحكاي تستري وبوسط الدعاء الخفي الصريح يا ساك الفضل الرحيم الفسيح تنحى يا حزن وهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده O nesta'ihenu nesta'fhiru nesta'fhiru Nauzhu billahi ta'ala min shurur afusina O min seyyat e'amalina Min yahdihi allahu fela mudil lahu O min yudlil hu fela hadih lahu Aishhedu an la ilaha illallah vuhadahu da shariqa lahu Oishhedu an na muhammadan abduhu rasuluhu Ya ayuhel leshin amanuttequllahi haqqa tukatihi Ola temutun illa wantum muslimun Aishhedu an na muhammadan abduhu rasuluhu اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد تجد فلان دريمت مرنهيت مابسولوتة ومتبلوتا يانفتم بر الله جل وعلا زوتنا بوترا وكريوسين اجتسي Përshëndetjit tona, përshëndetjit e Zotit të barë dhe kjo vëtë ala dhe mëshira e ti janë në bëzotriju në pengamberve Muhamedin sallallahu aleyhi ve sellem bi shok të ti besnik, bi familënën ti të ndërshme dhe në bëgjithë muslimanët anë kanë botës të cilat e njëkër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit Dhe të vazhdoj me lejnë, Allahu Gjellu wa Ala në këtë dit të bekuar të Zotit subhanahu wa ta ala që të ndajmë disën nga qastët tona të këshillohemi me fjallë të Zotit, me fjallë të Pengamberit, sallallahu aleyhi vësallem. Në të vazhdojmë me tematikën të cë në kemi fillu në gjumane kaluar, edhe ajo është se që ka të baj për e disiplinave, për regullave, sjeljeve, obligimeve, sendeve të pëlqyjera, të cilat kanë të bajnë me ditën e gjumasë. Por mand dominëlegjratën e kaluar të javës së kaluar, se nuk nën në kupton se dikush pse vjen në xhumã, dikush pse vjen në xhami, dikush pse vjen e fal xhuman, kë nuk nën në kupton se i din rregullat e xhumas. Kë nuk nën në në kupton se i din rregullat e xhumas, madje na shohin në shoqërinë ton mungesë të dituris, mungesë njohurive dhe mungesë të disiplinës e cila ka të bëjë me xhuman po edhe me namazët e tjera. Andaj është obligim fetar që neve të ndalimi me dispozitat e shëriatit që kanë të bajnë me obligimet tona të namazëve tona e veçanërrisht të këti namazi i cili është të veçant për nga namazët tjera. Dite e gjumas është ditë ku njeriju përkujtohet. Dite e gjumas është ditë ku njeriju të i përkujtojnë shumë prej përkujtimeve, që që përmendëm në ligjeratën e kaluar, se pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ka treguar se në këtë dit, ka fillu e kriimi birët e ademit, ka filluar kriimi ademit, në këtë dit është fut në gjennet, në këtë dit është njërë prej gjennetit, dhe në këtë dit bëhët kiameti. A në kjo është ditë shumë e madhe, mirë për në munges të diturive, në këtë dit njerëzit nuk e shofin të madhe, po edhe me kalimin e kohës, kjo dit kalon në dit të normalshme dhe në dit të rutinave për të kaluhe pas i ka arë dita e gjumas. Mirë, po kjo dit nuk është e tilë. Kjo dit duhet me u shfridzue që njeriur me ngrit vullnetin, me ngrit ambicjen, me ngrit motivin për të adhuru zotin e ret të bare kjo e te ala. Njeriur për nga natyra e ti është, është natyrë lëkunëse është qenje e cila nuk është stabile Njëriju nuk është stabil Në mendimet e ti Në qëndrimet e ti Në idejt e ti Në vullnetin e ti nuk është stabil Do njëherë e gjenjë njërijun Ka vullnet për me hip në qijel Do njëherë e gjenjë se nuk ka vullnet Aspër me vazhdu jetën E mbetur Kjo është njëriju Do njëherë ka energji për të punue Me vullnetet më të larta për t'i krye me cindra dhe mira pun, e gjenë me nërgjitë të madhe, e gjenë me gjallëritë të madhe, ndë një her tjetër, e gjenë se nuk ka fare gjallëri, e gjenë se nuk i rrijët as të shpia, as për jashtë, as nuk i pisedohet, as nuk i kuvendohet, se valë se kjo është një riju, se kjo është një riju, kjo është gjendja e lëkunshme një riju dhe pacëndrushme me një, me një gjendje të, të vetme. Atëherë, të e ditë njëri unë kështu, Allahu Gjellë Gjellë Luhu je ka shpërndaj i badetet. Je ka shpërndaj adhurimet. Je ka lonë në ditë pes i badete. Nga se je ka ditë Gjellë Luhara kryimin e vetë. Ajna ka kryuë. Sikurajtë ne kishë baje namazët me një kohë, mi falë të gjitha, nuk kishë pas kuptimë, nuk kishë pasë kuptim, por i ka shpërndat e bare kevët e ala dhe një, pes her në dit në e ka bo e namazin një her në ja në e ka bo tubimin e gjumas një her në vit në e ka bo ramazanin dy her në vit në e ka bo e bajramin një her në jet në e ka bo hagin dhe kitë këto argumentojnë që njëriju nuk ka gjengje stabile nuk ka gjengje qëndrushme A këtë gjendje çu është duhet me menaxhu dhe me drejtuar me këtë gjendje, duhet me njeriu me qen i zëdhshëm për dëgjuar vazhdimisht ligjërata, për dëgju, dëgju këshilla, udhëzime, të lexojë libra të ndryshme dhe ta mbajë gjallë stabilitetin fetar, stabilitetin fetar. Kjo është shumë rëndësishme. Dita e rëndësishme. A në ditë e Xhumos duhet të shfrytëzohet për këtë mesele, që të përfitohet në ngritjen spaku të vullnetit, që njeriu mos jetë në një vullnet të të vogël, me një energji të imt, por të ketë energji të madhe, të ketë vullnet të madh, të ketë motiv të lartë për të bërë punë të mira në këtë botë, se kret ajo që kanë angel edhe ditën e gjikimit është puna e mirë, është vepra e mirë, a për të bërë vepra të mira duhet të m'e pos energji, duhet të m'e pos motiv Duhet me pas fuçi, duhet me pas shtytës, nxit, diçka çka, çka na nxit. Sa i bërgat disiplinave të ditës së xumës, dita e xumës ka shumë disiplinë dhe nuk është e mundur me i për, përmbledh dhe me i ngërtih ata me një me një liderat të këtij lloji. Mirpo xumë pas xumës do t'ju afrohemi të gjitha dispozitave me lejen e Allahut te bareke وتعالى. Përmëndëm lideraton e kaluar Se kjo dit është dit e madhe Kjo dit është dit e lartë Të zotit e barë kjo vëtë e ala Dhe Allah u gjellohare ka kryu ditët Dhe a i zedhë prej ditve Qka dëshiron Sikur që i ka zedhë muajt I ka zedhë edhe ditët I ka zedhë edhe të dërguarit Te barë kjo vëtë e ala Dhe prënë qka të doje Zotit jon gjellë gjellohu Djetartë kam përmend Se në këtë ditë është një cilësi tjetër. Po flasni për ditën. Ne jemi të folë deri tani vetëm për ditën e xhamas i ditë e dalluar prej ditëve të tjera. Pastaj do të flasni çyh nga fillimi i ditës çka duhet më bë, rënd më rënd. Çka duhet më bë rënd më rënd në këtë ditë për pastrimit, për leximit për ai përgatitjes shpirtërore dhe mentale, për të dalë nga shtëpia me qetësi, me respekt, me madhurim të ditës, duke e prit vetëm namazin e Xhumos, duke synuar me përqendrim dhe dëgjim të vëmendshëm hutbën dhe ligjërimin e kësaj herë, kjo ngelet në dispozitat e hodhëshme. Dorso neve tash po flasim si ditë, çka veçohet këto ditë. E para përmenden soxh ditë e gëzimit kur ardhje hudiju të Omerim i Khattabi radhjallahu anë dhe i tha ju e lezoni një ajet si kur neve me në pas britë qaj ajet qatë dit që qa kish britë e kish mi bo Bajram e kish mi vequo atë dit nga se Bajram në gjuhën Arabe i thoj një dit që ka ti e vequon pre tjerave Omeri radhjallahu anë i tha cilën ajet e ki përqëllimu Cilën fjale ki për qëllim? Tha fjale në Allahu gjelle gjelëlu hu Eljome e këmeltu le kum din e kum Sot e kum për plëtsu e për juve fejën tuaj Tha Allah i e di kur ka zbrit Ku kemi qenë kur ka zbrit Dhe kjo ditë të na është fest Tha ka zbrit ditë në gjumoh Duk e qenë na në Arafat Dhe kjo ditë për neve është ditë feste Gëse gjumohja është eva dhe dhe ditë e modhrimit tek muslimanat. Ona ky është pjesa e parë e modhrimit të kësaj dite. Tjetra. Për veçoritë të kësaj dite është përshëndetja ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dërgimi salavateve. Dërgimi salavateve ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ebu Davudi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith se ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam in min afdali ayyamikum yawmul jumah me vërtet prej ditëve më të mira të ditëve tuaja është dita e xumah فيه خلق ادم në këtë ditë është krijuar ademi وفيه النفخه وفيه صعقه në këtë ditë do të fryhet surriti Në këtë ditë do t'i frijet surit Për ditën e kiameti Dhe në këtë ditë do t'alivanosën Dhe do t'bin të vdekur të gjithë kryesat Fe e këthiru aleje minë salat i fi Andaj në këtë ditë shpeshtoni salavatet për muë Aleje i salatë vë selam Në këtë ditë shpeshtoni Bëni më shumë salavatet Jepni më shumë përshëndetje për mua fa inne salatekum ma'rudatun aleje nga se përshëndetje të juve më vinë mua dhe më prezentohen mua fa kale regjulun ja Resulallah tha një njeri ojë dërguarja Allahot kejfe të uhradu salatuna alejke vë këtë arant tha ja Resulallah e si ka mëndësi me të arti përshëndetje tona kur ti Kur ti Je vyshk Pra ti Nëse fut është më vërë Ti je vyshk E nëse njeri ju në esensë Kur ti më vërë vyshket Thad, zbejet, nuk vetit për ati As një sen Dhe këta nuk e ka thangë me dije kisa habe Këta nuk e ka thangë me dije Nga se nga kjo adit E kemi mësu këtë meselën tjetër Se për nga merë nuk vyshken Dhe nuk ju prishet trupin në Tha pengamberi alaihi salatu vë selam Inna Allahe azzë vë gjell Harra me alel ardi Tha Allahu azzë vë gjell E ka bo haram E ka bo haram tokës Në tëkule e gjësad e lëmbia Që ti han trupat e pengamberre Ba trupi pengamberit Salallahu aleyhi salam Nuk prishet Nuk dhishket Andaj kemi përmejnën në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në thëysoria pejgamberra, së disa prej sahabeve e kanë gjetë një pejgamber. E kanë gjetë varrin e një pejgamberi Daniel, i cili pejgamber i banë Israilve. Ka qenë i varrosur me çindra vite përpara. Dhe kur e kanë gjetë dhe e kanë nxjerr, e kanë pa më të freskë se këtë. Ka qenë më ma, më i freskët se këta vetë të gjallët. Dhe Omar ibn al-Khattabi ka urdhëmuar ros me një vend ku s'e di kërkush. Pse vallë? Nga sa njerëzit mundën me të provuë dhe mundën u provokuar dhe më ra nëse ende të ndaluara. Kjo argumenton se trupat e pejgamberëve nuk i hanin toka. Nuk i han toka. Edhe pse është haram me të çelë vorrën e, e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe të asnjë pejgamberi tjetër, mirë po, sikur sikur të hapej vorrë do të ishte trupi i ti si kur i gjalli i pa prekshëm i pa prekshëm andaj, pengamberi a leghi salatu e salam nga ka të reguhe se në këtë dit është e pëlqyje dhe është e duhur që natë shpeshtojna salavatët në bita a leghi salatu e salam po neve nuk po dorë veç me kaluqe që ta qështu se e di se shumit se e gjematlive e din se është dit e salavatit e di se duhet me quë përshëndetje po pëse me ndërgu këtë ditë përshëndetje pëse me ndërgu këtë ditë përshëndetje dhe pëse me e vequë e ditën e gjuma me salavatë ndaj për nga meri so, tonë salallahu aleyhi vësallem kjo ditë është dita kër është plëcu feja kjo ditë është dita kër ka zbrit ajeti që Allahu Gjellë Gjellë Luhu ka thanë sot e kam plëcuar begatin, një metin të mëndë juve sot e kam plëcu begatin, dhuntin bëmirsim, timë ndë juve atëher prej pjesve të bëmirsive dhe kryesoreve të dhuntive është Muhamedi Alehi Salatu Veselam andaj djetarë kanë thanë du është ta kuptosh sepse duhet me shpeshtu salavatin qëka do me thonë salavat? qëka do me thonë salavat? nga dojnë am i qupe nga merit ton ali i salatu e salam salavat po qëka do me thonë salavat? salat ka shumë kuptime po kuptimi mëj përafort është përshëndetje për e cila nëngërthejnë lutje përshëndetje e cila nëngërthejnë lutje që ka në nëkupton përshëndetje që da në ngërthejnë lutje. Pra të e përshëndet, e përshëndet me nga mberin tanë, Muhammedin Alehi Salatu e Seram, në të cilën përshëndetje, e lutë Zotin tanë, me janë ngritë pozitër. E lutë Allahun Gjellu Hala, që mëshira, begatia, dhuntia, me ju shtue shumë ma shumë Muhammedit Alehi Salatu e Seram. Se valë, nga se është nga natyra e debi dhe edukatës që njëriju mu lutë për mësusin e ti. Me u lutë për ataj cile ka mësue, e neve këtë këtë fe, na i ka mësu Muhamedi a.s. Na i na vetëm komunikus, na vetëm i afroen i mësimeve, na vetëm i ledzoj mësime të ti, nërsa a e shë mësusi suprem në këtë mesele. Andaj, përshka kësë është edep, me e u lutë për mësusin, njëri ju duhet me thuhë selavatë dhe përshëndetje për Muhamedit alayhi salatu wasalam ditë të ato të kaluara si Imam Abu Hanifia, Imam Muhamedi, Imam Shafiui dhe Maliku këta atë shumë e kanë respektu kët titul mësus derisa e kanë paraprinë dua lutjen për Hoxhën, për para lutjes për prindin Me gjithë se lutja për prindin Gjithmon është primarja Gjithmon është primarja Po për përshkak hakit të mësusit Përshkak hakit të djetarit Përshkak hakit që ati që ka të mëson Ushqimin e shpirtit Ta të regor rrugën Djetarit e mëlloj si këta I janë lut për para për hoxën Mësane për prindin Mësane për tjertë Kjo argumenton se ata e kanë kuptu E thërpsisht këtë mesele ka pas për e djetarëve të cilët edhe të shpia kur kanë qëndruve nuk i kanë lëqu kont në drejtim të shtëpisë o hoqës nga respekt i manë për mësusin kitë kjo njeri me njeri djetarë në zanës e hakip e nga meri ton sallallahu aleyhi sallem është shumë ma i manë nga nuk muina midal hakus ati aleyhi salatu vë selam nga se kritë kjo qka jemi neve Kretë islami jonë, kretë imani jonë, kretë dvedia jonë, është hak të ajmas pari, alej salatu e selam, andë ka dhëmë për nga meri, alej salatu e selam, fe e këthiru alej jemin salat, për dërgoni dhe shpeshtoni salavatet në bimuë. Dhe kjo, fillimisht i shkon ati, po neve nga shumë fishohet. Nga se Allahu gjellë gjellë luhu, njeri unë edukuar, jakëthen shumë fisht, dhe e prën e mirë anë dhe dhe pengamiri a.s. kush më dërgon mu e njëherë salavat Allahu gjellë gjellë lu u i dërgon ati dhëtëherë kjo qka argumental se kush i adin hakin, muhamidit a.s. Allahu e privilegjën Allahu e privilegjë anë dhe nuk gjenë njëri që e ka studiu hadithin e për nga mërë i salatu e salam, e që ajë njeri mësë me qeni privilegjumë. Nuk gjenë njeri në botë, që është përvesh për të mësu hadithin, e për nga mërë i salatu e salam, e që ajë njeri mësë qëtë në bitë gjithë. Ska! Njerëzit masë shumë të që përmenë njën këta, Bukhariju, Muslimi, Ebu Daudi, Tirmidhiju, Ibnu Maje, Hakimi, pse? Pse i ndë gjën këtë emra? Shpesh, se k E për nga meri së sëllem Pse i të gjënë shpesh Imam Malikun Imam Ebu Hanifën Imam Ahmedin Imam Shavion Pse i të gjënë shpesh Se e ka nërujt kuptimin e hadithit Qysh me morë rrash më mirë Këta e ka nërujt Anda i gjenë masë shumë ditë përmendur Nuk gjenë njeri që e studionë hadithin E për nga meri sëllallahu aleyhi sëllem E që dë mos tjetë ma i privilegjumë se të tjerat Kjo është ligjë i zotit në tokë kjo është traditë e Zotit tok nuk e ndrishon ai te bareke وتعالى andaj është hak ndaj neve që ta dim hakun e mësuesit ta dim hakun atij i cili të mëson ka thën Aliu radhiyallahu an Aliu dialijus pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thën ai që më mëson mua një shkronj jo një fjalë jo një libër Jo një varkë të mësimeve. Ajë cili ma mëson mu një harfë, një shkronjë, kun t'u lehu abdë, unë i bona ati robë. Jo robë të adhurimit, për robë të asoj kuptimit tjetër që ka qeni një orë në atëko. Robë të shërbimit. I bona robë që i shërvej, që e valë? Nga se ta ta ka qenë shumë e lartë me të mësu dikush, me të rronë mësime dikush, me privilegjojë të gjithë me muslim dhe me libër të ata që gjejnë shumë lart andaj gazanaliu i bohem rob atij i cili më mëson një shkronj radhiyallahu anhu warda ke njëri gjigant imam djali i axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj prej ditës së xumah privilegjohet dhe veçohet kjo ditë me përshëndetje ndaj atij cili na ka mësuar përshëndetje Na nuk kanë idit kur gjogja. Na nuk kemi dit çka është namaz. Neve nuk e kemi dit çka është islam. Neve nuk e kemi dit çka domethon iman. Ne nuk e kemi dit çka domethon Allah. Ne nuk e kemi dit çka domethon Zoti i çirë dhe i tokës. Na nuk e kemi dit çka domëvon xhami. Na nuk e kemi dit çka domethon axharim. Na nuk e kemi dit çka domethon zekat. Na nuk e kemi dit çka domethon i jetim. Me përkthël jetimin. Na nuk e kemi dit çka domethon me çën i thjesht, modest. Na nuk e kemi dit çka do të them me ia ja dit hakun prindit. Na nuk e kemi dit çka do të them me çën njeri me porgjeci, me poz llogari. Na nuk e kemi dit dhe nuk e kemi dit edhe një varg të mos dijeve të shumta që deri në akşam me njëjë nuk na dal koha. Nuk e kemi dit. Kush ta e ka mësuar? Arrahmanu 'allama alquran. Khalaqa alinsan 'allamahu albayan. Osha ja Rahmani Moshirusi Allahu Jellala e ka zbrit Kur'anin dhe shikon e ka para pri zbritjen e Kur'anit para krijimit të njeriu. A e dini pse? Nga se dia është para pri gjithmonë para krijimit. Fillimisht Allahu e ka ditë ndjen e ti që ti, ka më ekzistuo unë edhe ti, pastaj na ka krijuar. Fillimisht e ka ditë e ka ditë se sa duhet me i dhanë sa duhet me kryu në cilën kohë me kryu në cilin shekull me kryu shekul qka duhet me i dhanë kanë duhet me pasë babë kanë duhet me pasë nanë kanë ka me pasë shëqëri në cilën pun ka me pasë cilin privileqë ka me pasë të gjitha i ka ditë me dijen e ti pas taj khala kal insan pas taj e ka nëgjerë në në kryim kitë kjo ka prapri me dije pas taj ka thanë alleme hulbejen ja ka mësu me folë e ka mësu me folë. Kjo privilegji ma i ma, që na ka mësu me folë. Na ka mësu mu shprejë. E kitë që ta, kush i ka privilegjë, kush është i pari që du të, të mi thonë, faleminderit, ti që fletë, ti që shprejësh, ti që komunikonë, ti që i shprejë në djenjat, ti që gëzojsh dhe piklojsh dhe mërzitesh dhe nga zlejësh. Kitë këto që ka i banë ti, ku i du të mi thonë, pa në minderit për këto se sikun pas, se qeni si ka lopa si ka, kafshas si ka zogu si ka, zdimu shpreja je. nuk dimu shpreja një kafsh e voglë i cila imiton disa fjallë të vogla, qka po njërzit apo një papagall një shpendi voglë që din me imitu disa shpreje të vogla të inteligencës map im qka egziston të të shprejurit qka po njërzit me kamera e pritin pëse, sa interesant për shpre a haron se kiti më shpre shumë më mirë dhe Allah e ka privilegju me gojë për i dukët interesant a e dini pëse, se njeri ju t'i dukët interesant ajtë qka e shpre një fjallë e që nuk pritit për ti me fol nuk pritit për ti me fol kër të nxere një fjallë apo, fëminju kër fillon me i thonë disa fjallë krejt familja gëzohën Se si këtë që shëshprej, si këtë Samirë e tha Se valë, se nuk pritët Nuk pritët me, me thonë vjaliaj Kjo është natyra njërzore Që e haron një metin Që ka e ka me veti Duke u qudit me një metin e vogël Që ka e ka ajë tjetëri Apo, adhe dhe Allahu Gjellu Vala Allë me hulbejel Ja kam su një rijut me fol E ketë faleminderit E meriton mas pari Allahu Gjellu Vala Po me në mësu qish me thonë faleminderit Në ka mësu Muhamedi a.s. A në në kena hak në dhejatina A i në ka mësu Qish me thonë faleminderit Allahu te vare kjove te ara A i në ka mësu Qish me ju largue rrugve të gjenemi dhe të zjarët Dhe me shkudre rrugve Të freskis Të fladitjes Rrugve të kopshteve mat mira Qa Allahu i ka përgadit Përbesimtartë ndajtina Filëmisht i takona tifa në minderit a dhe na i thona ku të thojnë a Muhamedi a.s. thojnë a përshëndetjet dhe bekimet dhe rahmeti qoftë mbi Muhamedin a.s. a muni me para me ndu ma dhështine këti pengamberi dhe qëta pengamberi kemi neve për ta kuptu salatin salavatin që ja qojnë a pengamberi ton sallallahu a.s. a sallam Dhëzat të gjithë pejgambert, prej ta Ademi deri te Isa alayhi salatu vesselam. Allah i beqafot të gjithë ata dhe na ta takon me ta ditën e gjykimit. Të gjithë këto pejgamberë e kanë pasur një kusht, kusht. E kanë pasur kusht mi besu Muhamedit alayhi salatu vesselam. A mundim e para mëndu? qëfar ndjenja mundet me pas nipi dhe i fundit kur ati i është regu se ti ke qenë kusht të kretë babgjishat e tu të kretë babalart e tu me të besu tije kusht e kanë pas e kuptoni kusht shart shart të besimi dhe pengamberi se kanë pas me i besu e Muhammed Italei Salatu e Selam dhe kjo privilegji madh dhe mundi me paramendun djenjen e Muhammedit a.s. kur Allah o i ka tham edhe Ademit, edhe Idrizit, edhe Nuhit, edhe Ibrahimit, edhe Ishakut, edhe Jakubit, edhe Ismailit, edhe Jusufit, edhe Musës, edhe Zekerijës, edhe Davudit, edhe Jahjes, edhe Isës, edhe Kretë për nga mërre, ja u kumbohë kushtë o Muhammed, qëfar kushtë jo zotë, me të besu tyje, hi që pat pa, Muhamedi s'ka jetu në kone të tërë nuk ka jetu në kone tërë po e kam post kusht mi besu Muhamedi t'aleji salatu e salam tse val se donë zoti jonë gjelë lewale Muhamedi të salam shumë e donë shumë e donë zoti jonë të barë Muhamedin a.s. dhe e ka privilegjum bime lacet kur ka hip në Isra dhe mi eraj Gjibrili ka than unë e dherë që tu e kam ti vazhdo unë dherë që tu e kam Ti vazhdo, kjo ka qenë privilegji Muhammedit Alehi Salatu e Salam Andaj neve kemi hak Dhe këti mësuë si të madhë Dhe këti mësuë si gjigant Absolut që e ka dërguhe Zotë i onë të bare kjo vëtëara Atë shumë e ka Vlerën e madhë Muhammedit Alehi Salatu e Salam Të njerëzimi deri sa Kush si beson ati Allahu e ka qujtë kriminell Zulumqar Pabesimtar Qafiru Kush i si beson Muhamedit aleyhis salatu vesselam nuk është musliman, nuk është besimtar, meriton mejin e zjarrit sa ti et jeta. Kjo është privilegjë i Muhammedit a.s. Kanë gjerë iman Bukhari ju dhe iman Muslimi Hadith nga pengam vedi sallallahu a.s. Ku ka thënë a.s. Ma min jehudiin vë la nasaraniin Nuk ka asni jehudi A asni krishter Semja bi ka dëgju për muë Thumë me lem ju përmi mbi Pasaj nuk unë beson muë Illë të dëkhalen në narë Vetëm së hinë në zjarë Ska krishter Ska jehudi që s'i beson Muhammedit Alehi Sanat e Sënam dhe nuk i bindet atina vetëm se hinë në zjarë se o zotë se o zotë se më s'i besu Muhammedit Alehi Sanat e Sënam hinë në zjarë se njeri ju ko hak ndaj mësusit njeri ju ko ndaj hak ndaj ati që ka jamësor rrugën nuk muhet më msusi, nuk më më hua mësusi nuk muhet më më më hua ati a i cilit ka mësue a i cilit ka, ka të regu e dhuntin e zotit tanë të bareke vë të ale të të të dietatarë kanë thënë me mohue transmetuesin hadithin me mohue dyshohet në iman ka për dietatarës e kanë thënë me mohu Imam Buhariun ka lënë në ifaq hipokrizi me mohu Imam Muslimin ka lënë në hipokrizi dhe ka lënë në fraksionë në parikatë të devijuara pse vall se nëse e mohon Buhariun dhe Muslimin Keme e mor fejen për shetani dhe kokës tane Ajo është devijim Ajo është devijim A shikoni hakun e mësusit A shikoni hakun e mësusit Andaj thapë nga meri Alejj salatu e selam Ek thiru Alejj jemin salat Qoni salavate për muhe Qoni salavate për muhe Në këtë kaptin ka dhe shumë për të fol Ne e përfundojna me kach mbi përshëndetjet ndaj pengamberi ton sallallahu aleyhi wasallam ndaj neve kemi hak të madhë ndaj pengamberi ton sallallahu aleyhi wasallam për i vlerave tjera që i ka kjo dit e madhe është edhe ledzimi i një surët të veçant të surëve të kërëarit kanë djerim më më hakimi hadit nga pengamberi sallallahu aleyhi wasallam Gatëm bëngan beri aleyhi salatu e salam Men qara e surat el-kahf Jumë el-jumëa Kush el-edzon Surën kahf Surja el-kahf Surja e shpejlës Surja e shpejlës E cila është rënditur Men umër tëtë mbëdhjet Në mushaf Surja tëtë mbëdhjet E quranit mushafit Allahu tebareke wa teala Fletë për djelmoshat të cilët i kanë besu Allah dhe janë mbilë në shpëllë. Fletë për musën dhe khadirim. Fletë për disa meselit të mdoja kësure. Thotë për nga meri a.s. Kush e lezon surën kekë, ditën e gjuma, qëfar ka prej shpërblimit? A da e lehumin e nuri, ma bejnë lë gjumë atajni. A ti i ndryqohet rruga dhe jepët prej dritës, Në afat prej di gjumajave Kushe le zën surën kef Ditën e gjumaj Prej në gjumaj Deri tjetër në gjumaj Indriqohet rruga Indriqohet gjadja Për me hec ka Allah U te bare kjo dhe te ara Se val me kusht Ka dhanë djetartë me kusht Me undal me këtë sure dhe kuptimet e kësaj sure Me undal me këtë sure dhe kuptimet e kësaj sure Ande Allahu Te Bareke ve Teala në këtë sure ka treguar krijimin e, e njeriu. Ka treguar krijimin e Ademit. Ka treguar vlerën e Muhamedit aleyhis salatu vesselam. Qëse në këtë sure në këtë sure është përmend floka dhe zjarrnia dhe dëshira e madhe Muhamedit aleyhis salatu vesselam që njerëzit më çojnë besimtar. Andaj ka thënë Allahu të barë, kjo e të ala, le allëke bëghi unë nefseke. Ndo është ati ki me shkatru vëtë vetën, o Muhammed, sallallahu aleyhi sallem. Për çka? Pse kë njerëzit zbohën besimtar. Shkënë e qëfar zëllë. Nuk e ka posë zëllë me morë pasurit patunçme. Nuk e ka posë zëllë me, me zaptu një tokë pak ma shumë se kojshia. Nuk e ka posë ajë zëllë dhe dëshirë që me e morë një poshtet pak ma shumë se sa i tjetëri. Nuk ka poshë zëllë me ja u nërë tokat njerëzëve. Jo, nuk e ka poshë këtë zëllë. E ka shkatruve dhejtën për një mesele. Që njerëzit mu ba besimtarë, që njerëz mi besu Allahu Gjellel Gjellelu, që njerëz mi ubinë Zotit të të tëre, që njerëzit me qenë të, të përgjetëshëm për vebrat të të tëre, që njerëzit me ditë, ditë edhe logarisë, që njerëzit me ditë se kanë mendru jetë e pasë drimit të jetës ka vogarit të ashpër ka vogarit të madhe ditën kur Allahu të bareke i të bon njerëzit anë nga dhambe nga meri sallallahu aleyhi sallam se kush e lezon këtë sure ditën e gjuma i ndryqohet i ava menurin e Allahu të bareke vë të ala tjetër prej meselave çka veçohet dita e xumah është lutja. Është lutja. Ne e përmendëm logjëratën e kaluar lutja. Mirpo, janë disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka veçu kohën e caktuar për të bërë lutje në këtë ditë. Njeriu Sa do që t'jepët për e menquris? Njeri ju sa do që t'jepët për e inteligencis? Njeri ju sa do që t'jepët për e aftësive? Njeri ju sa do që t'jepët për e mjeshtrive? Apo njerëzit ka mjeshtrit të ndryshme? Menqurit të ndryshme? Shkollat të ndryshme? Studimet të ndryshme? Sa do që ata t'jent privilegju me këto mesele? Ata nuk ndarën nga doaja. Gjithmon jan të vartë për e doasë. Gjithmon jan të vart Dhe suksesi i njeriu është për lutjes. Dhe nuk ka njerë i më të madh se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka njerë më të pushtetshëm se Sulejmani alayhi salatu wassalam. Nuk ka njerë i cili është privilegjuar me komunikim më shumë se Musa alayhi salatu wassalam. Nuk ka njerë më shumti që kanë i njohur me shkencë se sa Isa alayhi salatu wasalam e ka shëruar të verbrin, e ka shëruar dëriuën me sëmundjen e lëkurës, e ka ngjallë të vdekurin. Ai Isa alayhi salatu wasalam nuk ka njeri që i dinjëuot më shumë ti se sa Ademi alayhi salatu wasalam i ka dhënë të gjitha dhëuat e njerëzimit, çai flasin sot. Apo nuk ka mëmëshërës se Nuhij alayhi salatu wasalam. E ka ndërtu anijen e madhe, e cila ka lundruar 150 tonelat e këtë kështu me ra për i pengamërve nuk ka njeri cili e punon më shumëti dhe e ka shpik punimin me hekur si kur davudja dhe isalatës këtë për pengamër janë privilegjumë me shkenca me mjeshtri me zejet ndryshme me gjitha ta me gjitha ta qka me gjitha ta ta nuk ju ka nda lutjes i zotit të të tëre, nuk ju ka nda duajes nuk ju ka nda dëneses dhe uljes dhe por uljes për para Allahut te bareke u teala. Prandaj, çfarë do zënatit që të kish? Çfarë do privilegje që të kish? Çfarë do shkollë që të kish? Çfarë do hulumtimi që të keq arrit? Ti nuk del nga nevoja për Zotin tënd, nuk del nga nevoja për ta por ul kokën për para Allahut xhellu ala. Nuk del nga nevoja për ti thon Allahu te bareke u teala, o Zot, më jep shëndet, më jep puchi, më ruaj nga sëmundjet. Ënda njeriu një sëmundje më era bje zanati, bje meshtria, bje shkolla, bjën të gjitha. Një së mundje, i bjën të gjitha, se valë, nga se njëriju është i varur, është i varur për të arrujtë Allahu të varë kjo e të arra. Njëriju ka nevojtë të madhe, që Allahu më stalen në kuvetin e vetë, në takatin e ti, andat dha pengamberi sallallahu aleyhi sallem, o i gjallë, o i përjetëshëm, O ti cili jeton me ti e gjdo sen Tha mos më le në fucit e mija Asa lëvizja e syrit Mos më le në fucit e mija Asa lëvizja e syrit Anda njeriu, sa do që të këtë fucit Sa do që të këtë me shtri Nuk ndahët nga lutje e zotit të ti Nga lutja dhe dënesa Dhe për ullja dhe në shtrimi Për parallohët e bareke A në kjo dit, dite e gjumas Veqohet me lutje Thapën nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Jomul Jum'a Idhënët e ashërate Thapën nga meri aleyhi salatu e selam Dite e jumas I ka dhimbëdhjet orë La ju gjidu Muslimun jesënë Allah Nuk ka një musliman Që i lutët Allahu Jellu ala Për diqka Illa atahu Allahu Azzawajll Vetëm se Allahu Azzawajll Ja japë atina Fel temisuha e khirusa atim ba'de l'asr. Ta pengamere a.s. Lipne, kërkone, gjakoni pas kësaj ore, ku pranohet doaja kur, kohët e fundit pas namazit të i qindis. Oret e fundit pas namazit të i qindis. Ditën e gjumatë. Privilegjohet dhe veqohet kjo kohë me të Pranim te duaz Allahu جل و علا yapranin rabbetina duajen elusmi Allahu te bareke ve te ala ce Allahu جل جلاله tabanta tadim hakin e peigamberiton sallallahu aleyhi ve sellem elusmi Allahu جل جلاله ce Allahu te bareke ve te ala namson edebin me peigamberin ton sallallahu aleyhi ve sellem tabanta edukum te disiplinum me muhammeden aleyhi salatu ve salam elusmi Allahu جل جلاله ce Allahu te bareke ve te ala tindricon men jetona me kuran tind që që në mendje tona me hadithë për nga mbedje sallallahu aleyhi sallem të varë allahu gjellu ala të i kuptojnë dispozitat fetare e lusim i allahu gjellu ala që allahu të barëke të pranon namazin ton të pranon adhurimet tona e lusim allahu të barëke që allahu gjellu alu të angrit vët dijen ton të angrit vët dijen të krinia muslimanve e lusim allahu të barëke që allahu gjunahe tona të tifal mangësi dhe rrëshiti ton allahu gjellu al ان كنتم بوتس الله وتن دهمان يتيما المسلمين والله وتن بولون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين